Devetsto osamdeset devet Socijalistička federativna republika jugoslavija je u teškoj krizi u tom trenutku ona je jedna od najzaduženijih zemalja u Europi. Kreditori su početkom 80. godina zatražili intervenciju Međunarodnog monetarnog fonda, koji od Jugoslavinske vlade tražio liberalizaciju ekonomije, strožiju monetarnu politiku i nadzor na troškovima. Vlada je odgovorila takozvanom ekonomskom stabilizacijom koja je trajala godinama i koja do te 1989. nije napravila puno. Zemlja je dalje bila prezadužena, a vjesnila je hiperinflacija. Na samom početku te 1989. vlada Socialističke federativne republike Jugoslavije ili Savezno izvršno vijeće na čelu s Brankom Mikulićem podnela je ostavku. Mikulića, koji je bio kadar iz Bosne i Hercegovine, naslijedio je Ante Marković, nekadašnji predsjednik predsjedništva Socijalističke republike Hrvatske. Marković je obećao veće reforme, ali ekonomija nije bila jedini problem s kojim se suočavala jugoslavija Drago Dimitrović, sekretar predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske, taj problem ovako opisao novinaru Zdenku Duki, piscu biografije i Račana. Dimitrović je opisivao jedan razgovor s Amtom Markovićem. Slobodan Milošević je bio katastrofa i sa stajališta ekonomskog razvoja. Na Markovićevo pitanje hoće li ući u reforme, Milošević kaže, mi Srbi ne možemo to platiti. Mi Srbi znamo da se bijemo, ne umemo da radimo. Samo Uspon Slobodana Miloševića prema neograničenoj vlasti u Socijalističkoj Republici Srbiji počeo u travnju 1987. Tada je Slobodan Milošević došao u posjed Srbima u Kosovu polju. Gomila se okupila oko zgrade gdje se Milošević trebao obratiti lokalnim rukovodijocima. Milicija je krenula rastirati Gomilu, počela je tući ljude pendrecima. Milošević je izašao izvan zgrade i poručio da niko ne smije da bije ovaj narod taj nastup prenijela i radio televizija Beograd i Milošević je postao nacionalni heroj. Kosovo je bilo stari jugoslavenski problem. 18. ožujka 1981. godine albanski studenti su izašli na ulica i tražili veću samostalnost za Kosovo. Pojavile su se i parole o republici. Srpska i savezna milicija odgovorila je nasiljem. Službene brojke govorile su o devetero mrtvih. Neslužbene su spominjale je brojku od 300 do 400 mrtvih u tim demonstracijama. Od tada Kosovo je bilo nemirno i de facto pod milicijskom upravom. Srbi na Kosovu bili su u stanju panike. Milošević je postao njihov heroj. U rujnu 1987. godine na osmoj sjednici centralnog komiteta Saveza komunista Srbije Milošević je uklonio glavnog suparnika Dragišu Pavlovića. Ostao kuda je uskoro Ivan Stambolić, predsjednik predsjedništva Srbije. Do ožujka 1989. Milošević je postao apsolutni gospodar Srbije. Kožujka 1989. Milošević je pred Skupštinom obećao uhićenje albanskog partijskog i pokrajinskog rukovodstva na čelu sa zimom Vlasije. Obećanje je ispunio. Demonstracijama na Kosovu koje su izbile nakon uhićenja stradalo je 22 demonstranta i 2 milicajca Skupština Srbije prihvatila je na ustav kojim su pokrajine Kosovo i Vojvodina praktički ukinute. Po Jugoslaviji se širila takozvana antibirokratska revolucija. Jugoslavenska federacija počela je pucati po šavovima. Ekonomska situacija bila je izuzetno loša. Ta stvar za socijalističku Jugoslaviju bude gora, te 1989. došao je i kraj njezinom političkom sustavu. 1989. godina ušla je u povijest kao godina čuda. Te su se godine zemlje istočne Europe oslobodile komunističkog sustava i prestale su biti sateliti Sovjetskog saveza promjene su prvo počele u Poljskoj. U lipnju 1989. godine nakon 40 godina održani su slobodni izbori za trećinu mjesta u Sejmu poljskom parlamentu. Dvije trećine bile su rezervirane za vladajuću Poljsku ujedinjenu radničku partiju. Od 161. mjesta donedavno zabranjeni nezavisni radnički sindikat Solidarnost u prvom krugu izbora osvojio ih je 160. Ono jedno preostalo mjesto solidarnosti osvojila u drugom krugu izbora. Onda su promjene počele u Mađarskoj. U Svibnju Mađarska je vlada uklonila bodljikavu žicu uz granice prema Austrijom. Radilo se o nacrtu Amandmana za novi ustav. U njima se više nije spominjala vladajuća uloga komunističke partije. Amandmanima je uveden višestranački sustav. Najavljeni su opći i slobodni izbori. Kako je Sovjetski savez reagirao na te promjene? U prošlosti primjenjala bi se Brežnjevljeva doktrina po kojoj je Sovjetski savez pridržavao pravo vojne intervencije u zemljama komunističkog bloka ako bi ocijenio da su socijalistički poredak i vodeća uloga komunističke partije dovedeni u opasnost. Ali na položaju generalnog tajnika Komunističke partije Sovjetskog saveza više nije bio Leonid Brežnje. Godine 1985. na čelo Sovjetske partije države dolazi Mihail Gorbačov. On je u lipnju te čudesne 1989. godine u govoru u vijeću Evrope odbacio Brežnjevljevu doktrinu. Društveni i politički poredak u pojedinim zemljama promijenio se ili će se promijeniti u budućnosti. Takva promjena isključivo je pitanje naroda te zemlje i njihovo pravo na izbor. Bilo kakvo miješanje u unutarnje poslove ili bilo kakav pokušaj da se ograniči suverenitet zemalja, neprihvatljivi su. Došlo je doba kad treba odložiti postulate hladnoratopskog razdoblja u arhive povijesti i priznati da je došao kraj razdoblju kad je Europa smatrana arenom konfrontacija i bila podijeljena u interesne sfere. Promjenu je potvrdio i Genadi Gerasimov, Gorbačovljev glasnogovornik. On je izjavio da je vajnskoj politici Sovjetskog saveza brežnjevljavu doktrinu zamijenila Sinatrina doktrina. Sigurno znate onu pjesmu Franka Sinatre I did it my way. Jednako tako, Mađarska i Poljska također su odlučila djelovati na svoj način. I u Hrvatskoj se te 1989. počelo govoriti o ukidanju monopola komunističke partije. Drugog velječe te godine u Zagrebu je održana osnivačka skupština Uidija udruženja za jugoslavensku demokratsku inicijativu, prvog političkog udruženja kojeg nije nadzirala partija. Na čelo izabrani izabran je ekonomist Branko Horvat, a 20. svibnja je u Zagrebu održana osnivačka Skupština Hrvatskog socijalno-liberalnog Saveza, prve opozicijske stranke u Hrvatskoj. Za predsjednika Saveza izabran je nakladnik i publicist Slavko Golšten. Pitanje je bilo hoće li i kada biti održani višestranački izbori u Hrvatskoj. Do prosinca te 1989. godine događaju Jugoslovi su se već usijali. Za 29. 11. vođe antibirokratske revolucije najavili su skup istine u Ljubljani kako bi slovenskom narodu prenijeli istinu o događajima na Kosovu. Rukovodstvo Slovenije odgovorilo je zabranom javnih okupljanja. Hrvatska milicija također je stavljena u stanju pripravnosti. Od mitinga nije bilo ništa, ali je srpsko rukovodstvo pozvalo sva poduzeća u Srbiji da prekinu ekonomske veze za Sloveniju. Ekonomija je bila u Rasulu. Markovićeva vlada će tek 18. prosinca te 1989. objaviti program ekonomskih reforma. U tako usijanoj situaciji društvo okupljeno oko jedne sarme napisat će proglas kojim će pod... Na održavanje višestranačkih u Hrvatskoj. Pripremu te sarme ovako pisao Darko Hudelist u knjizi Banket u Hrvatskoj. On najprije kuha svinsku glavu tako dugo dok se meso ne odvoji od kosti i nastane ono što se u Slavoniji zove svinska obarina. Pa kada tu u tekućinu procjedi, a odvojeno meso samelje, pridoda mu još malo faširane govedine, riže, suhog sjeckanog mesa, špeka i mirodija. I sve to znalački modelira i obavije sočnim listovima domaćeg kiselog kupusa, što ga je danima kiselio na svom balkonu, te zaroni u obarinu da se krčka na laganoj vatri. A da bi na kraju doista sve bilo kako dolikuje, među one redove krupnih mesnatih kugli ugura i je čitav jedan korpus kobasica ili sušenih svinskih nogica. Kuhar ove sarme je Ivan Zvonimir Čičak, glasoviti student pro rektor iz 1971. i u to vrijeme samostalni obrtnik. On je 1. prosinca 1989. u svoj dom na tu sarmu pozvao Danijela Ivina, Žarka Puhovskog, Nikolu Muslima, Andreju Vlahović, Slobodana Budaka i Antuna Vujića. Okupljeno društvo raspravljalo je kako bi se trebalo odgovoriti na najave mitinga Srba s Kosova. Onda je rasprava prema novinaru Darku Hudelistu, piscu knjige Banket u Hrvatskoj, krenula drugim tijekom. Žarko Puhovski, profesor na filozofskom fakultetu, je predložio pisanje peticije kojom bi se tražilo raspisivanje slobodnih parlamentarnih izbora. Društvo se složilo i Puhovski je počeo pisati nacrt peticije. Uvjereni, posebno nakon događaja posljednjih dana, da je postojeći politički sistem iscrpio zadnje ostatke svoje legitimacijske rezerve, pokazavši da nije u stanju jamčiti niti osnovnu sigurnost pojedinca te društvenih i političkih skupina, zahtjevamo. Prvo, da se u roku od mjesec dana raspišu slobodni izbori za novi saziju Sabora Hrvatske, koji bi imao ustavne kompetencije za donošenje novog Hrvatskog ustava i sudjelovanje u donošenju novog Jugoslavenskog ustava. Peticiju su tada na trgu Republike potpisivale kolone građana. Zagrebački Omladinski radio ili Radio 101 obavještavao je o njezinom potpisivanju. A 10. prosinca je i Savez komunista Hrvatske predložio održavanje izvanrednih slobodnih izbora. Kasnije će se odrediti 22. travnja 1990. kao datum održavanja izbora. Na izborima se za 351. zastupničko mjesto kandidiralo 1705 kandidata iz 33 stranke i 17 udruženja. I tako su građani tada Socijalističke republike Hrvatske dobili prigodu uživati u spektaklu demokracije koji se obično naziva izborna kampanja. Danas ćemo govoriti o izbornim kampanjama. Naš sugovornik je dr. Dražen Lalić s Fakulteta političkih znanosti. A izborna kampanja je kulminacija političke komunikacije kao svrhovite komunikacije u politici koja se odvija između političkih aktera, vlada, stranaka, sindikata, teroričkih organizacija. Znači između političkih aktera bilo pojedinačnika, kao političara, bilo svi tih kolektivnih političkih aktera, medija i građana. Znači u tom tu se odvija Komunikacija, a izborna kampanja je jedno kratko razdoblje. Formalno se radi uglavnom ono 3-4 tjedna, a faktički je to razdoblje dulje, čak se govori o permanentnoj kampanji, ali dulje traje u stvarnosti od nekoliko tjedana u kojem dođu, dolazi do kulminacije te svrhovite komunikacije o politici. Ali izborna kampanja kao vrlo... Zanimljiv, važan i složen fenomen ima svojevrstnu janusovsku prirodu. To je vrlo ambivalentan fenomen i upravo zbog ambivalentnosti fenomena izborne kampanje dolazi do nesporazuma s tim u vezi u javnosti. A ta ambivalencija se odnosi na okolnost da je izborna kampanja s jedne strane utilitarističke oglašavanje, utilitaristički marketing koji ima za cilj realiziranje neke partikularne koristi političkih aktera, da dođu na vlast, da održe se na vlast ili da utiču na vlast. A s druge strane je druga strana, ja bih rekao svjetla strana izborne kampanje, da je ona jedna velika rasprava o temeljnim pitanjima i problemima društva i njegova razvoja to je svojvrstna inventura društvenog života koja se zbiva jednom u četiri godine ili čak i češće. Prije službenog početka te izborne kampanje za prve slobodne višestranačke izbore u Hrvatskoj, Sabor je na sjednicama Vijeća, a tada se on sastoji od tri Vijeća. Vijeća Udruženog rada, društveno političkog Vijeća i Vijeća općina imenovao Republički odbor za nadzor izbora. A ta je odbor u obavijesti broj 1, objavljeno je u delegatskom vjesniku 22. ožujka, donio deklaraciju o ponašanju sudionika u izborima. Deklaracija imala tri načela. Načelo demokracije, načelo humanosti i načelo tolerancije. Načelo humanosti pisalo. Sve stranke i pokreti potvrđuju svoju odlučnost da u demokratskoj Hrvatskoj nitko ne može biti diskriminiran zbog svoje vjere, nacije, spola, niti zbog bilo kojega političkog čina učinjenog u prošlosti. Stranke i njihovi kandidati u svojim predizbornim govorima i obraćanjima javnosti neće omalovažavati, ružiti, izmišljati fizičke, psihičke i druge osobine svojih konkurenata. U načelu tolerancije pak pisalo. Svi sudionici u izborima preuzimaju obvezu da neće pozivati na nasilje, širiti nacionalnu i vjersku ili rasnu mržnju ili poticati neravnopravnost spolova. Stranke, kao i njihovi kandidati, neće u toku predizborne kampanje neargumentirano napadati konkurentsku stranku i njezino vodstvo, kao što neće neargumentirano omalovažavati ni historijske ličnosti na čije se djelovanje stranke programski pozivaju. Izborna kampanja je te 1990. godine bila u pravilu mirna, bez nekih velikih ispada. Negativne kampanje je bilo malo. Najveće uzbuđenje je izazvala izjeva Ivice Račana, tada predsjednika Saveza komunista Hrvatske stranke demokratskih promjena, koje je nazvao Hrvatsku demokratsku zajednicu strankom opasnih namjera. Povod za takav istup bilo je istupanje Franje Tuđmana, predsjednika HDZ-a na prvom saboru te stranke, održanom u dvorani Vatroslav Lisinski, kada je prvi čovjek HDZ-a izjavio da je NDH bila izraz povijesnih težnih Hrvata za svojom državom. Ti su prvi izbori u pravilu protekli u mirnom, za današnje vremena i premijernom tonu. Sučeljavanja kandidata su ovako zvučala. Save socialista Hrvatske ljubova, aj si zvote. Sam stručno politički radnik u gradskoj konferenciji Save za socialista. Diplomirani sam politolog. Novinar sam, novinar koji povremeno piše. Isto tako mogu reći da sam kandidat za društveno-političko vijeće sabora u izbornoj jedinici Novi Zagreb 1. Kasnije će politička komunikacija u Hrvatskoj postati znatno žešće. U stvari, politička komunikacija, kako kaže Craig Alan Smith, jedan američki komunikolog, je počela u onom momentu kada su neki naši davni preci shvatili da svoje sporove i neuskrađeno svojih interesa učinkovitije mogu riješiti pričom, dijalogom, razgovorom, nego toljagama ili kopljima ili mačevima ili slično. Ali što tiče same prakse političke komunikacije, ona se u stvari u starom Rimu i tu postoje vrlo upečatljivi primjeri Političke komunikacije. Primjerice Quintus Tulije Ciceron je svome puno poznatijem bratu Cicerenu, Marku Tuju Ciceronu, dao jedan priručnik, napisao jedan priručnik e, kako da vodi e, kampanju stvari za svoj izbor, ne znam, za senatora ili za konzula, e, u kojem mu kaže uz ostalo da treba što više obećavati, jer obećanje se i tako posle zaborave i tako vrlo aktualno stvari ti rada. Ili još bolji primjer je vezan za, ja bih rekao, neprispodobivog ili Političara i vojskovođu Gaja Julija Cezara, koji je u stvari prvi počeo koristiti neke instrumente političke komunikacije pa izborne kampanja kojeg mi danas poznajemo. Cezar je u stvari tvorac političkog plakata. On je stavio ove svoje plakate kad je ušao u Rim, pompa je izišao iz Rima, onda je Cezar putem plakata poručivao i svojim neprijateljima, da se ne mora plašiti za svoj život, jer ko nije protiv njega s njim je, dok je Pompej, to je i razlog zašto je izgubio rat, poručivao ko nije sa mnom protiv mene. Ali isto tako Cezar je prvi stavio svoj lik na novčić, to je bio jedan vid političke propagande, a da ne govorimo o Cezaru kao prvom velikom političaru koji je koriso slogane, Poznati su jeli, svakome i srednjoškolcima slogani kao veni vidin vici ili kocka je bačena ili slično. Politički život u Rimu u prvom stoljeću prije Krista nije bio bez opasnosti. Gaj Julijet Cezar morao je bježati iz Rima kako ga ne bi ubili ljudi diktatora Sule i prisvojili njegovu imovinu. Sula je zaprepastio Rimljane 79. godine prije Krista, kada se dobrovoljno povukao s vlasti i otišao živjeti u svoju vilu. Cezar je tu vidio svoju prigodu, vratio se u Rim i izveo jedan sjajan propagandni potvat, putar u Cezarovom životopisu piše. Kako su u gradu postojale dvije stranke, veoma moćna Sulina i Marijevska, koja je tada u veoma jadnom stanju bila zaplašena i raspuštena, Koteći ovo ojačati i vezati uzase, tajno dade izraditi slike Marija i pobjede kako nosi pobjedne znakove, a njih dade noću prinijeti na kapitoli, pa ih ondje postaviti. U osvi dana one, koji su ugledali sve to kako blješti od zlata i kako je izrađeno iz vandrednim umjećem, obuze zapanjenost zbog odvažnosti onoga koji je to postavio, a dobro se znalo tko je to, i vijest o tome, brzo se proširivši, okupi Savrijim. Bilo je to sjajno korištenje propagandnih plakata koji su slavili Gaja Marija, sulinog protivnika i nekadašnjeg provaka stranke Populara. Mladi Cezar ne samo da je bio jedan od vođa te stranke, već i bio i rodbinski vezan uz Marija. Cezar se izvukao iz te situacije. I ne samo to, uskoro je istaknuo kandidaturu za vrhovnog svećenika. Kad je izlazio iz kuće na dan izbora, svoje majci rekao Majko, danas ćeš svoga sina vidjeti ili kao vrhovnog svećenika, ili kao prognanika. Cezar je pobjedio na tim izborima i tako je postao jedan od najvažnijih ljudi u Rimu. Politička komunikacija ostaće nalik ono iz vremena Rimske republike sve do početka novog vijeka. Onda će jedan izum promijeniti sve. U punom smislu je drugo razdoblje počelo negdje, kažem, u prvoj polovini 18. stoljeća i sredinu 18. stoljeća sa pojamom prvih velikih dnevnih novina, ali ustvari u stvari i počelo prije sa jednim velikim političarem ili jednim od najvećih evropskih političara svih remena, to je bio Martin Luther. Njegova karijera i opća reformacija je bila nemoguća je bila nemoguća 200 godina prije, znači, ili sto godina prije, prije no što je izumljen tiskarski stroj, ali upravo to što su njegove teze koje on pribio na vrata Dvorske crkve, mislim u Wittenbergu, da, da se to i tiskalo, umnožilo se u nekoliko stotina primjeraka, a i konačno i njegov prijevod Biblije kao izravni početak reformacije, znači imamo veliku ulogu novina, o novinama u 19. stoljeću Detokwevli piše da, je, da, da se jedna misa u kratko vrijeme može usaditi u tisuće glava. To je, to je drugo razdoblje prelasti tiskanih medija gdje već neki političari koji su vi, inače vizionarski daroviti osnivaju službe za informiranje kao što je u svojoj vojsci osnovao Napolon. Inače Napoleon izdavao, je izdavao, njegova vojska izdavala tri vrste biltena, jednu za svoje zavjnike, jednu za građane Francuske, a jedan bilten je bio za građane ovih osvojenih zemalja tako da je bio bilten i novine su izdavale u Iliriku ili u Dalmaciji. U staroj Grčkoj Rimu ključna vještina za probitak u političkom životu bila je govorništvo. Vremenu kada je svaki birač mogao vidjeti kandidata za neku funkciju i kada se biračko tijelo nekog grada moglo okupiti na nekom trgu i kada je govornik bez tehničkih pomagala samo svojim glasom i akustikom prostora mogao dopriti duši usugrađena, govorništvo je bilo vještina koju je trebalo savladati. Kako je to radio atenski državnik Periklo opisuje starogački povješničar Plutarh u njegovom životopisu. Svojim je načinom života i sa zamašnošću svojih misli Periklo usklađivao i svoj govor poput glazbena instrumenta. Tako kažu i da je dobio svoj nadimak. Neki ipak misle da su ga nazvali olimpijaninom po umjetninama kojima je ukrasio grad. Ali komedije tadašnjih pjesnika jasno pokazuju da je on taj nadimak dobio ponajviše zbog svog stila govorenja, te kažu da on grmi i sjeva dok javno govori i da nosi na jeziku strašnu munju. Spominje se i jedna izjava Tukidida, koja se tiče Periklove govorničke snage. Kad ga je lakedemonski kralj pitao tko je bolji rvač, on ili Periklo, Tukidid je odgovorio. Kad ja njega u rvanju oborim, onda on tvrdi da nije pao i uspjeva u one koji su svojim očima vidjeli kako pada. Postala izrekao u Staroj Grčkoj da sve zavisi od naroda, a da narod zavisi od riječi. Tako je to bilo do izuma tiskarskog stroja. Knjige, pamfleti i na kraju novine prenosile su misli i stavove političara po cijeloj zemlji. I tako je još veći broj ljudi mogao saznati što političari hoće ili obećavaju. Onda je došao radio koji je promijenio sve. Sada je glas sa svojom dramatičnošću došao u domove ljudi. Ako je pak radi u početcima bio preskup za većinu ljudi, onda su se oni kojima je posebno bilo stalo da potrebe moć radija pobrenuli da većina ljudi čuje što im političari mogu prenijeti. Nacisti su bili među prvima koji su na trgove i ulice postavili velike zvučnike kako bi se tako mogli pratiti govori Adolfa Hitlera. Slično su praksu brzo usvojili i boljševici u sovjetskom savezu. Nakon radija došle još moćniji mediji, nakoliko ega više ništa nije bilo isto. This is the start of a series of programs unmatched in history. Never have so many people seen the major candidates for president of the United States at the same time. And never, until this series, have Americans seen the candidates in face-to-face -face exchange. Čuli ste ulomak iz druge od četiri televizijske debate između demokrata i senatora Johna Kennedija i republikanca i potpredsjednika Richarda Nixona. Njih dvojica su se te 1960. natjecali za mjesto predsjednika Sjedinjenih američkih država. I po prvi pute su se kandidati suočili na televiziji, licem u lice. I ljudi koji su debatu slušali na radiju smatrali su da je bolji bio Nixon. Oni koji su gledali tu debatu na televiziji smatrali su da se boljim pokazao Kennedy. Nixon imao tu više problema. Ja bih rekao i, i lošu sreću. On je tog dana pao i, i ovaj je koljeno, imao je virozu, loše se odjenuo, odjenio se u dijelo bez boje, podloga je bila bez boje. Ujutro se obrio, inače ima jako bradu i do uvečer kada se snimao taj TV duel već izgledao neobrijan, podočnjak imao, a John Fitzgerald Kennedy je, da pa će, bio vrlo zdrav, naspavan, preplanuo u tamnom odijelu naravno i za gledatelje televizijskog prenose on ostio bolji dojam, ali problem bio u tome što je onda već većina Amerikanaca četiri, petina sigurno imalo televizijski aparat i to je jednog razloga zašto je Kennedy pobjedio sa samo 117 tisuća glasova. To je kao da neko Hrvatsko pobjedi sa tisuću i, i, i nešto glasova. To je vrlo, vrlo tjesna pobjeda John Fitzgeralda Kennedy-a koji je bio sjajan komunikator. I Kennedy je onda prevladao tjesno, ali prevladao u tim izborima i od tada počinje nova era. Bilo je nekih političara koji su lošije komunicirali, ali su oni morali vrlo brzo u hodu učiti se komunikaciji. Jedan dobar primjer je François Mitterrand koji je sa 14. godine u TV duelu, jer TV duel je onda postao čest i u drugim zemljama on je izgubio od Giscard Destena kao mladog izazivača i izgubio je Giscard Destena i onda su moji kolege sociolozi su u Francusko napravili istraživanje koje pokazuje da je 20% veći protok riječi u minutu imao Giscard Destena bio i mlađi dalje. François Mitterrand je nekoliko puta isticao svoju kandidaturu za predsjednika Francuske. Prvi je puta pokušao 1965. kada se kao kandidat socijalista i komunista natjecao protiv generala Charlesa de Gaulle. I postigao je maleni uspjeh. Dobio je 32% glasova i natjerao de Gaulle na drugi krug izbora. U drugom krugu Mitterrand nije imao šans. Onda je 1974. Mitterrand pokušao pobijediti degolističkog kandidata Valéry Giscard de Stenja. I to mu je zamalo i uspjelo. Mitaran je u drugom krugu izbora dobio 49,19% glasa Tijekom kampanje Destenje Mitterana nazvao čovjekom prošlosti i tako aludirao na njegove godine provedene u politici. Mitteran se kandidirati na predsjedničkim izborima 1981. socijalistički kandidat je nešto morao mijenjati u načinu vođenja kampanje. Pomoć mu je pružio medijski čarobnjak, Žak Segelat. I onda je Mitterrand unajemio velikog čarobnjaka, to je Žak Segela. I Segela uh, mu pomaže da dobije 81. prvi mandat i 7 godina poslije drugi mandat. Inače, Segela je bivši novinar i stručnjak za ekonomsku marketing, ali Segela onda izbacuje ključnu rečenicu Političkog marketinga, a to je rečenica da nema razlike među presenika i praška za pranje, jer i presenik i prašak za pranje su robne marke od kojih treba napraviti zvijezde. I Segela je predložio u toj prvoj kampanji slogan koji je vrlo zanimljiv za našu situaciju sada, to je slogan Mirna snaga. Jer, ovdje imamo kod SDP-a, ljudi su snaga, a Mitteran je bio mirna snaga i vrlo ga je dobro upakirao i tako, i, i to, je, to je ta priča s Miteranom, ali Margaret Thatcher je promijelna, opće način svojeg izdržavanja, svoj govor je promijelna, ona je htjela zvučati onako kao pripadnica višeg sloja, što izvodno nije bila, ali je bila je, iz, neću reći siromošnje obitelje, obitelji otac je imao čini mi se piljarnicu ili nešto i ona je učila kako da govori onako pokondirano da tako kažem i, i Margaret Thatcher je odlična komunikatorica bila njeni govori su izvrsni ali onda dolazi onaj jedan od možda naj upečatljivijih komunikatora u, u političkoj povesti svijeta to je Ronald Reagan koji je sam bio glumac i jako je koristio svoje glumačke vještine on nije bio uh, polučan intelektualac kao recimo uh, Kennedy koji je dobio puličanu nagradu ili, ili Clinton ali je ono što je trebao izreći je jako dobro, rekojmo, odličan imić Mitteran je 1981. godine pobjedio Destenja u drugom krugu s 51,75% glasova. Segelaj je i pomogao Mitanu, ali njemu je pomogao i Žak koji je u drugom krugu odbio dati potporu Destenju. U prvom krugu Mitteran i Destenj su dobili po 26% glasova, Širak je dobio 18%, a kandidat komunista Jož Marchet 15% glasova. Marchet je podržao Mitterana, Širak nije podržao Destenja. Ronald Reagan pak nije u predsjedničkim kampanjama trebao podršku. Godine 1980. njemu je sa 69 godina uspjelo poraziti aktualnog predsjednika Jimmyja Cartera. Kako je to učinio? Na primjer, tijekom kampanje Carter je na pitanje mislili da u Sjedinjenim Američkim Državama vlada ekonomska depresija, odgovorio da to ovisi o definiciji depresije. Reagan je na to odgovorio ovako. Let it show on the That when American people cried out for economic help, Nek se the da se, kada je američki narod tražio ekonomsku pomoć, Jimmy Carter sakrio i za riječnika. Pa traži definiciju, da mu je. Recesija je kad vaš susjed izgubi posao. Depresija je kad vi izgubite posao oporavak je kad Jimmy Carter izgubi svoj posao. Is when Jimmy loses his. Ovako je Reagan na brojnim predizbornim skupovima skupljao glasove. Na prvim hrvatskim višestranačkim izborima održanim 1990. godine nije bilo tako briljantnih istupa. Ali bilo je slogana koji su se pamtili. SKH, SDP imao slogan Mi mislimo ozbiljno njihovi glavni konkurenti HDZ imali su puno bolji slogan. Mirno je došlo do, do, do smjene vlasti, osim nekih primjera nasilja kao što je onaj eh, napad plinskim pištoljom u Benkovcu na Tuđmana eh, nije bilo velikog eh, nasilja, vrlo rijetko se nasilje događalo i kažem, raspravljalo se o, o, ono, onim pitanjima koji su najviše tištili ljude, ali to su odnosu Jugoslaviji Onda je to bilo nacionalno pitanje, ali je ekonomija i, i demokracija je sigurno bila e, važna riječ i recimo da je to bilo jedno demokracije, mada sada da pogledamo te plakate i te letke, spotova skoro i nije bilo, e, da bismo rekli da je to jako primitivno i da to nije izborna moderna izborna kampanja ona je pone prije u svoj formi bila određena izravnom komunikacijom tako da kad razmišljamo o toj kampanji onda se sjetimo recimo skupa na cjetnicu u Zagrebu na trgu Francuske republike gdje su pristalice HDZ-a mahali e, maslinovim grančicama što je bilo vrlo marketički upečatljivo e, ili bi se sjetili nekih plakata šarenih e, HDZ-a, kičastih ili slično. E, ili TV duela isto tako ali nije marketing bio tako važan i sami Članovi stranaka i članovi vodstva stranaka su organizirali kampanju, osmišljavali poruke i slično, Ima na anekdota to nije izmišljeno, to je zaista tako bilo da su suradnici Tuđmanu došli mu s prijedlogom slogana, nekoliko dva mjeseca možda prije izbora, je to sve na brzinu si odvijalo, ali kao su proglašeni izbori, i onda su mu došli sa prijedlogom tih svih slogana i onda je on rekao da nije zadovoljan ni s s tih slogana, onda su ga pitali pa koji slogan li on je rekao zna se. Upravo je ta kampanja dana najjačiji, najatraktivniji politički slogan u povijesti Hrvatske, a ja bih rekao i šire. Jedan od ključnih događaja tih izbora 1990. je bilo i televizijsko sučeljavanje vođa glavnih stranaka. Do njega je najvjerojatnije došlo na intervenciju Slavka Golštajna kod Ines Šaškor, tadašnje urednice informativno-političkog programa televizije Zagreb. Franjo Tuđman je predstavljao HDZ, Ivica Račan predstavljao je SKH SDP, Željko Mažar predstavljao je Save socijalista, kako se zvao preimenovani socijalistički savez radnog naroda. Pred sučeljavanje postavilo se pitanje tko će predstavljati koaliciju narodnog sporazuma, koaliciju koja je ukupila nekoliko stranaka. Koaliciju su vodili Savka Dapčević Kučar i Miko tripalo i postavilo se pitanje tko će nastupiti na televiziji. Na kraju je odlučeno da predstavnik koalicije u sučeljavanju bude Miko Tripalo. Kako je izgledao dolazak kandidata na televiziju opisuje Darko Hudeli u knjizi Banket u Hrvatskoj. Pred dom televizije. Isti onaj dom koji se počeo raditi još u vrijeme kada je Tripalo bio na vlasti, njega je dovezla gospođa supruga u obiteljskom stojadinu. Račana je dovezao šofer centralnog komiteta. Dok je tuđman stigao u koloniju tri skupocjena automobila sa sedam ljudi svoje pratnje. Bila se već spustila večer. Zvijezde programa odvedene su u studio. A pratnju, gospođu Tripalo, Račanova šofera i sedam tuđmanovih tjelohranitelja smjestili su u salon nedaleko od studija, gdje su se nalazila dva kauča i nekoliko stolica. Gospođa Tripalo i Račanov šofer sjeli su na prvi kauč dok se na drugome jedan od tjelohranitelja isprožio tako da je svoju glavu gotovo stavio gospođe u krilo. Njoje je bilo neizrecivo neugodno u društvu s tim nepoznatim muškarcima. Sedmorica iz tuđmenove tjelesne straže bila su obučena u crno, kao svečano, ali se lako moglo zamijetiti da su to seoski mladići, jer su nekima čarapa bile razderane. Dok je gospodje tripalo trpjela to društvo, u studiju je trajalo sučeljavanje. Ono nije donijelo ništa posebno. Prije sučeljavanja, Tripolo je navodno smislio agresivan i ubojit scenarij, koji između ostalog tražio i da tuđmana oslovljava združe generale. Ali odustao od njega. Na kraju je, nakon dva kruga izbora, HDZ osvojio 205 od 351 mjesta u tri vijeća sabora. Ja mislim, da bi se objektivna povijest pričke komunikacije izborne kampanja u svijetu pisara slogan zna se po svojoj snazi efektnosti bi bio uz bok onih najvećih najpoznatijih najefikasnijih slogana u povijesti političke komunikacije ili barem izbornih kampanja šta znam recimo uz boksa sa čuvenim sloganom I like Ike za Eisenhowera ili tako da je kratka poruka zna se koja je ko se poručivalo da ne treba baš previše razmišljati to nije vrijeme, to nije bilo vrijeme velikog razmišljanja, nego da se treba okupiti oko stranke koja nekako daje najveću garanciju da će ostvariti stvari samostalnost Hrvatske i, i u tim sukobima političkim pa i vojnim koji su slijedili jeli, koji će, koja će nekako biti naorganiziranija i, i najodršitija u obrani Hrvatske. Mislim, to je, taj slogan zna se, kasnije nije pregledan SDP-97 ima izvrstan slogan doba život svima, ne samo njima ali kad pogledate ta to je puno riječi, pravi slogan je, je kratka poruka, udarna i ja bih rekao na, na razini onih fenomenalnih slogana iz vremena Drugskog rata, smr, fašizmu, sloboda naroda dalje, to je tolika bila mobilizacijska, mobilizacijski utjecaj velik uh, slogana. Zna se, ali je bitno da je da je u, u tim začecima politička komunikacija bila rudimentarna, bila je pojednostavljena i uh, ona se, stranke su je vodile i ni, ni, marketing taj je bio vrlo primitivan da tako kažem. Kodine 1992. održani su novi višestranački izbori. Predsjednik Republike Hrvatske, Franjo Tuđman, je ovako u govoru u Saboru pokušao objasniti održavanje izbora u jeku rata. Odlukamo o raspisivanju izbora za Hrvatski sabor i za predsjednika Republike. Provodimo u život s malim zakašnjenjem odredbe Novog hrvatskoga ustava, što ga je ovaj sabor proglasio 22. prosinca 1990. U članku 141. ustava određeno je naime da se radi provedbe u život novog ustava raspišu izbori za novi saziv sabora i za predsjednika republike prema novim izbornim zakonima koje je trebalo donijeti najkasnije za godinu dana od dana proglašenja novog ustava. Za te izbore HDZ-ova većina u saboru donijela novi izborni zakon. Umjesto dvokružnog većinskog po kojemu su održani iz izbori 1990. ovaj je bio mješoviti sustav koji je sadržavao proporcionalni sustav kojim se u saboru biralo 60 zastupnika s državne liste cenzus je bio 3% i većinskog sustava kojim se u sabor biralo 60 zastupnika iz 60 izbornih jedinica. Usto uvedena je i posebna lista za dijasporu iz koje se proporcionalnim sustavom biralo 12 zastupnika. Još uvijek 92. U onoj, onoj situaciji ne samo rata, nego i jedna opće socijalne depresije i nezaposlenosti i stvarno je teška politička i društvena situacija u Hrvatskoj. U ono vrijeme HDZ je tražio drugi mandat i tražio da ima legitimitet jer i uspio ga je dobiti. 92. godine i još, još ne možemo govori o modernoj izbornoj kampanji i konačno tu se pokazalo nešto da ne možemo čak govoriti ni o punoj demokraciji, zato što uopće nije bilo ravnopravnog tretmana stranaka i kandidata u izbornoj kampanji. Izrazite dominirao HDZ i po utjecaju na televiziji i po novčanim srestima i organizacijskih resursima, kadrovskim resursima kojima je raspolagao, tako da 92. i ova kampanja za parlamentarne izbore i, i ova konačna kampanja za predsjednike Republike su protekli izrazito o dominaciji HDZ-a. Ta, ta, ta mašina HDZ-a je samjela Protivnike, supane, kako hoćete. I, ali neke su se promjene najavile. Mislim da su počeli pomalo koristiti profesionalce i, i, i bile više i političkog oglašavanja a i slično i tu 90 i to ali moram imati na umu taj kontekst rata. Cilomirime te kontekst rata i taj kontekst rata utjecao na izbornom kampanju 95. godine. Meni u sjećanju skup HDZ-a u Splitu kad kad Tuđman pita što oni mogu obećati, a šetina odgovara Vukovar. Jer su proglasili izbore odmah nakon akcije Luja. Raspisivanje izbora nakon uspješnih vojnih akcija nije neobičajeno. Godine 1945. Velika Britanija je birala novu vladu na parlamentarnim izborima. Ali to se moralo napraviti jer su zadnji izbori održani 1935. jer tada nisu mogli biti održavani zbog rata koji je trajao 1939. Margaret Thatcher je raspisala izbore nakon pobjede u ratu za Falklande. Ali rat na Folklandima koji je donio ogromnu popularnost britanskoj premijerke je završio u lipnju 1982. A izbori su raspisani za Lipanj 1983. Izbori 1995. u Hrvatskoj održani su opet po novom zakonu. Po novom izbornom zakonu 28 zastupnika biralo se po većinskom sustavu u izbornim jedinicama, dok se 80 zastupnika biralo proporcionalnim sustavom s državnih lista. Izborni prag povećan je s 3 na 5%. Novost je bio zakon koji je propisivao prag od 8% za koaliciju dviju stranaka i 11% za koaliciju triju ili više stranaka. Zakon je HDZ donio kako bi se odvratile malene stranke od koaliranja. Dijaspora je još uvijek zadržala pravo da bira 12 zastupnika u sabor HDZ je na tim izborima osvojio najveći broj mandata, ali zanimljivo, nije osvojio puno više glasova nego na izborima 1992. Kolegica Kunac i ja na temelju jednog valjanog uzorka spotova smo mjerili tranje spotova i HDZ on je onda imao tri četvrtine ukupnog emitiranja spotova, četiri petine tranja spotova i znači sve druge stranke zajedno. HSLS je onda bio glavna opozicijska stranka i imali su vrlo hrabru ali bih rekao i naivnu kampanju koja je imala slogan Dosta i zabranjivali su neke spotove kao sa HSP-u i tako dalje, ali oni su bili pjetlovi koji su preraz zakukurijekali i izgubili su te izbore ali normalno da se ih izgubili s obzirom na dominaciju HDZA i u informativnom programu na televiziji i drugim medijima a i u, u oglašavanju preokret se zbiva na 1997. Tu uh, ulazi stari iskusni uh, akter to je SDP koji je onda vrlo sofisticiranim spotovima uh, on se diže iz mrtvih <laughs> SDP je imao nekoliko zastupnika samo vrlo, vrlo slavu potporu i, i vrlo sofisticiranim spotovima, nekoliko spotova imao, ali ono, ti ćeš glasa za SDP, pa ja ću. Pokušava zadobiti dobiti legitimnost glasovanja za SDP, ono se naz, nazivali komunistima još uvijek, bivšim komunistima, reformiranim komunistima, danas ih više niko ne zove reformirani komunisti, ali... Tu HDZ počinje koristiti negativnu, izrazito negativnu strategiju kampanje. Ima jedan e, jako notoran, zloglasan spot, ja bih rekao, u kojem dvije, 97. godine hdz u kojem dvije susjede razgovaraju, zove se susjede. Robu vješaju u dvorištu i jedna, ovo kaže, otprilike ne je novine, da neki... Komunist, ne znam, neko nasilje izvršio neku osobu, istuko neku osobu ili ubio, ne znam pojma, a govori ova pa nije komunist nego sdp a ovaj odgovara, e, draga moja, što mačka koti miševe lovi. za županijski dom sabora održani su 1993. Svaka je županija u sabor birala tri zastupnika, a predsjednike u taj dom još mogao imenovati pet zastupnika. Zastupnici su se birali na krajnje čudan način, po proporcionalnom sustavu. Naravno, sustav je pogodovao HDZ-u. izbori za županijski dom održani su 1997. A onda su došli izbori 2000. Izbori govori dr. Dražen Lalić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Ajde, se Ta kampanja HSLSa a SDP-a, je bila, ja bih rekao, jedna egzekucija. Tuđman je umro, mjese dana prije, HDZ se nastaljao pozivati na njegov imić, a to bi je bila jedna politička nekrofilija i nije moglo dati uspjeh, a s druge strane profunkcionirala je moralna bomba, kako je onda nazvao još prije toga Josip Županov, kje je rekao da će ljudi svrgnuti ovu vlast HDZ-u ne zbog socijalnih razloga, koliko zbog moralnih, da zbog te privatizacije, pretvorbe, korupcije i sl. Da, da, da, da će većina građana reagirati. Tako je bilo i tu SDP i HSLS nisu imali neke veće kreativne intervencije u kampanji. Osim, možda je bilo zanimljivo korištenje glazbenika i tu je bio i Džiboni, i, i majke i kojoti i Karan, recimo Goran Karan je za njih. Tu su onda koristili dosta i te, te pjesme tih glazbenika prije svega alternativaca, rock alternativaca ali, ali i džibonija i tako pa onda je recimo po uzoru na Clintona koji je svirao saksofon onda je budiča svirao klarinet tako inovirali su tu neke stvari pokušali se prezentirati kao moderni kao ljudi koji slušaju glazbu koji dolaze su čak i u džemperima i u košuljama, nije, nije onako uhtogljeno sve bilo ali nekih velikih e, kreativnih e, pomaka nije bilo do e, a, za razliku od, od kampanje Stipe Mesića ja moram reći da, da Stipe Mesić njegova kampanja nije, e, nije glavna, nisu glavnu ulogu, ulogu njegove kampanje imali profesionalci, znači neki strani konzultanti, neke agencije ili tako dalje ali tu je Veoma dobro iskoristena njegov, njegov fantastičan komunikacijski potencijal i nadarenost i, i privrženost njegovih prijatelja i suradnika koji su mu jako pomogli u kampanji od pribavljanja novaca pa dalje. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovanog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Marke tek ščitao Ivan Kojundić emisiju snimio Tomislav Šamec, o redi vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja. Bono!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 Jerubia be of women, ye' be of